Чути було, репів сніг, все ближче і ближче, ішли просто на нього, а тут хоч би тобі якась зброя. Раптом зовсім близько чоловічий голос вигукнув здивовано. О, тут хтось є? Не бачили. Вони зовсім не бачили, а ти, йолопе, ліг посеред дороги. Чи ж не йолоп? Гей, аго, товаришу чи пане? З пересердя Максим аж застогнав. «У чим справа?» – запитав той самий голос уже зовсім близько. Але запитав зовсім лагідно, навіть стурбовано. Максим виглянув одним оком. Перед ним було двоє військових у совєтській уніформі. Один кінний, а другий піший. Обоє назовні без зброї. Кінний сидів на коні боком по-жіночому, бо одна нога у нього була по коліно забинтована, сидів без сідла, на стомленій конячині. Піший тримав коня за гуздечку. Кінний був з відзнаками лейтенанта артилерії, а піший рядовий піхотинець. Усе це Максим розгледів в одну мить, а розглядівши, підвівся і сів. Військові аж відсохнулися, так вжахнулися його вигляду. Що з тобою, чоловіче? гукнув кінний. А піший поцмокав язиком і покрутив головою. Отак чоловіка образувало. — Га, — проказав піший про себе. — Нічого особливого, — промовив Максим. — А що? — А те, що ти, чоловіче, мабуть, не іначе, як гілляки обірвався, на який висив уже з тиждень. — Та майже так, — сказав Максим, а тим часом подумав. — Безперечно, це ж така ж сама пара, як і та вранішня, від якої він утік. Зараз лістимуть мені в душу, Чіплятимуться, що і як, але що вони зі мною зроблять? Вони ж, здається, без зброї. Проте брак зброї назовні ще не значить, що вони справді без зброї. А крім того, їх все-таки двоє, і вони зовсім не такі, що зірвалися з гілляки, на якій висіли вже з тиждень, хоч лейтенант і ранений. Ясно, що цей здоровенний піхотинець, підпорядкований тому кінному начальникові, а цей останній, напевно, видресирований, дисциплінований слуга царю і отєчеству. Безперечно, вірний член партії, а може, ще й орденоносець. Такі думки майнули Максимові в голові. Лейтенант був справді орденоносець. Але це виявилося щоно згодом, а тим часом він звернувся до пішого. «А сади мене лишень, дружий мій!» Піший розстрелив на снігу біля Максима шинелю. Зсадив обережно товариша, всадовив його на тий шинелі, припнув коня до дубка, а тоді й сам сів. Якийсь час вони сиділи мовчки, відсапувались. Максим ніби байдуже, але пильно розглядав обох. Лейтенант був без сумніву сибіряк. Це було чути з акценту в його мові. Щодо цього Максим не міг помилитися. Піший же був вайлуватий селюк-парубок, безперечно українець. І щодо цього теж не можна було помилитися. Летенант був високий і худий, а солдат низенький і опецьковатий. Ну зовсім Дон Кіхот і Санчо Панца посміхнувся в думці Максим. І ледве стримував посмішку від дальшого ходу думки щодо цієї аналогії. І головне, вони дібрані національно знаменито до такої двійки Дон Кіхота та його антипода і зброєносця – Перший росіянин, імпульсивний фанатик і, мабуть, лицар світової революції, носій ордена і партквитка. Другий українець, тяжкий і вайлуватий, мабуть, скептик і реаліст, але служака, що не кажете, без орденів і без партквитка. «Чого ви посміхаєтеся?» – спитав лейтенант, усе-таки якось, мабуть, вловивши Максимову внутрішню посмішку. «А хіба то погано?» Ні, але все-таки, аби не плакати. Ну, плакати, положим, нема чого, більше смерті і так нічого не буде. І враз подивився пильно на Максима. — Скажи, друг, як нам пройти на Борисівку? Розумієш, така, брат, єрунда. Вирваємось із оточення, ідемо так аж під самого міста О, і все не можемо вискочити. Так от, як же на Борисівку тут, га? Максим теж подивився на лейтенанта пильно і завагався. Сказати чи не сказати? Сказати про Борисівку значить ствердити, що і він іде звідти. Тобто втікає від тих, до яких належить лейтенант. Така правда і щирість йому може дорого коштувати. Це значить видати себе з головою і, рятуючи його, вгробити себе. Він же замість подяки візьме й пристрелить. Мовляв, ага, зрадник вітчизни, шпіон, фашист, і де. А з другого боку, шкода і хлопців. Ні, Максим вирішив трохи зі щирістю почекати. І відповів ухильно. Не знаю, сам туди йду. Шкода, зітхнув лейтенант. Ти, понімаєш, нам би треба так пройти, щоб ні німців не зустріти, ні своїх. Понімаєш, до німців потрапиш, у полоні здохнеш, Замолять як щура, падліци. До своїх же потрапиш. Знову воювати треба. А тут, брат, ось ця волинка. Тут би...» Та не доказавши, лейтенант махнув рукою, зітхнув і сердито сплюнув. Цікаво, щиро це він ваньку валяє, подумав, посміхаючись про себе Максим. А лейтенант поліз тим часом до кишені і витяг жменю махорки. «Куриш?» — питав у Максима. — Курю. — А папір маєш? Максим щиро з жалем розвів руками. Паперу в нього не було. — І в нас, брат, немає, — сказав лейтенант. — Два тижні вже не курили, просто чорт зна що. — Ані тобі крихти хліба на цьому місці піхотинець, що сидів мовчки, смачно всплюнув. — Ані тобі паперу, хоч і згоря б закурити. І вийнявши щось пучкою з махорки, подивився меланхоліна та... Даю орден за шматок газети. Хто хоче? Не віриш? Ось. Справді, то був орден. І не який, а червоного прапора. Максим узяв його в пальці, потер. А лейтенант серйозно, але з явною ноткою знущання над самим собою промовив. Оце, браток, стільки коштують троє моїх ребер, а тепер ось іще і нога. Ну, звернувся він до піхотинця, чого носа повісив? Як дійдеш до своїх, доложиш комісарові. Ви на це мастера. І сгірко зітхнув. Солдат якось безглуздо засміявся, а тоді сердито сплюнув і вилився просто в білий світ. В знак протесту чи що. А лейтенант закінчив уже до Максима. А я сибіряк, брат, сибіряк. І з якою гордістю це було сказано? Бачу, сказав Максим. Звідки ж ти бачиш, жваво зреагував лейтенант. Та так. Лейтенант подивився на Максима якусь мить пильно, мовчки, водячи по ньому всьому очима, покрутив головою, а тоді підкинув орден у лівій руці та: Ну, добре, якщо ти бачиш, то міняємо, значить, за шматок паперу добре. Сховай, сказав Максим, недобре. Хоч я й не Сбіряк. Але якби я мав папір, то й так би дав. Бо, я бачу, ти тяжко його заробив. Правда, сказав лейтенант іронічно і пригнічено. Але як би ж його закурити? Душа, брат, уже вилазить із тіла геть, як воша з мокрого кожуха, понімаєш? Тоді Максим згадав, що в нього ж є паляниця, ціла паляниця. Вона вже в геть розплескалась, як перепічка, але то нічого. Він витяг її з-за пазухи і простяло лейтенантові. Враження від тієї паляниці було таке велике, мов би від якогось найбільшого чуда, чи від наглого вибуху бомби. Перед тією паляницею поблюдло все інше. Солдат не витримав і радісно засміявся. Паляниця! Але лейтенант узяв паляницю і дивився на неї, не вірячи своїм очам. Переводив погляд з паляниці на Максима, а потім знову на паляницю. «Їжте, — Їжте, сказав Максим. — А ти? — спитав лейтенант. — Я не хочу. Лейтенант миттю розламав паляницю. Він розламав її все-таки на три рівні пайки — собі, товаришеві і Максимові. І роздав. І відразу їхні щелепи запрацювали. Максим дивився із цікавістю, як вони мололи ту нещасну паляницю, і в нього прокидалася заздрість. Заздрість до їхнього хижого, вовчого апетиту. Власне, це була заздрість до самого того факту, що вони от можуть їсти, а він уже їсти не може. А як хлопці скінчили, Максим розломив свою пайку надвоє і віддав її на млин. Хлопці митю змололи її.